اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد ومجيد اللهم بارك على سيدنا محمد كما داركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم الأوقات في العالمين انك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس Wallahu bi kulli shen alim të ndëruar gjëmat Allahu jelë jelaluhu namazin e gjëmatë kabul lutjetë dhe shprejsa të tonë janë që Allahu jelë jelaluhu mirësitë dhe atë të zbratën bineh mbidjithat lutjetë të tonë të kësai ditët më dhe janë që Allahu jelë jelaluhu ndihëman e dhe atë të ne zbratën e edhe në halë takë الله جل جلاله تيزبرت نديمنا عطيبة جي مرتوين إذا پاك ما تريد فضو شاء الله تعالى يمنا عطيبة جي مرتوين إذا ما هو لارغ يمنا تريعطيبة جي مرتوين نديمنا الله جل جلاله وجل شاء الله لارغ يمنا نارغمان ته يمي لارغ يمي اچ نارغ ساكي Kërkesat kufi e tona, Allahu Gjelle Gjelalu, përmena e dhihmen, janë nën një li malën. Me një këfi për i këfive, për mas me qaj mëne i të pruar, janë në ngët krejtë sishtë kërkesat e tona, Allahu Gjelle Gjelalu, me i libën dhihmen e ati. Edhe atë e, a ditë kur ajo mas shumë ti neve në duhetë. A ditë që ndihma Allahu Zhele Gjelaluhu ashe nevojshme për ne ma shumë se frimnorja, ma shumë se ushimi, për e kësa jemi larkë. Kemi sinjone, kemi shenjot e qarta se në ravat e njërëzme tonë dominon arsira amonën dhe i kësaj që e faqë për njënjën e këti djerësi tësodit, se nuk ndihmonë Allahu Zhele Gjelaluhu, po ndihmonë finalit ndihmonë kje qëtëri, ndihmonë hajë që ja ndorën kam. Allahu qëllë në zilaluhu këtë njërës, isha Allahu ta'ala para se kësa mundi e largohë në garajët tonë, akja është shumë dëmima, po ndihmonë të Allahu që këta të drejtohen. Ndihmonë të Allahu qëllë në zilaluhu këtë njërës të ashofin gabimin, të dhalin nga koridori i arsirave të kaluar të se kaluar është tonë, përshka këse e kaluar ajon është arsir është arësir prej arësirave prej nga vi me të ndëruar të ri arësir për të cilu në sëtë dhe të kapëm për të është arësira e mashtrimit të dhe të vetijut kje edhe mund të jet titull i ligerat të sëdit arësira prej nga vi me Marsh, njëra nga arësirat mashtrimi i njëriut dhe të vetijut ati Në gjurën arabe, i thëjnë gurur. Në gjurën e kora mi kerimit, i thëjnë gurur. Personit tani, i cili është njërosër me këtë silfi negative, i thëjnë magërur. Filane, është magërur. Magërurit është njëngjirë, e mëndje mënësijësë, a i realitet nuk është njëngjirë, është nëhëndësë. A fjarë, dhe dalini mes njëgjërës edhe në ansës është shumë i malë, përshka këse njëgjërë ka shumë në ansëa. I thëjnë gratikë këqë, të në i ka gjëveze, të në thëjnë alë, të në kodionësh ka mështë që të alë, gjëveze që të janë në ansëa, sare, përme, kremë, këto janë në ansëa, edhe arva në gjërë. Të ndërruar gjëmës si jam në gjëros, si jam në në batania, a gjërë në në Pra, mashtrim i njëri për vetë vetës. A ka njëri në vojt që punën për mashtrimin e vetë vetës? Jo njëri, jo individ, mundët me qërën cëlla pokëll, komplet një pokëll e cili funksionën në mashtrimin e vetë vetës. Mundët! Si mundët një pokëll me punu, kësto dhe vajnë vetë vetën vetë me mashtru? Si mundët jo, po, ajë vetëm një hape qëtë një pokëll edhe ajën mashtruan vetë vetën. Vetëm një hape, ajë hape është hodhja mas të huajës, hodhja mas kulturës huaj, hodhja mas civilizimit huaj, hodhja mas të bijatëve të huja, hodhja mas veshë mbakjes huaj, hodhja mas kranjes fletës si pas modelit huaj, hodhja mas pantoleve të huja, hodhja mas sëstanit huj, hodhja mas gjyrave dhe nuansave të huja të kulturës e në emancipimit të cilit në shpash harit e emanciptim për shemën kër është jara për fanë në, emancipimi i thanda në skandora, ato për i thërë emancipimi. A dha e është emancipima? A emancipimi i thanda e është thanda mërëvesh shkimisht në fun shqip e në me mëndua e është a është në dhe po emancipuar e me dalë prej mantilit e shamirës, me dalë prej mantilit e shamirës, në atë e se këtët mantilit e shamirës dhilebile, më smekon, këtër në është i kishmishku shumë largë, këshmi mëri në Paris, e ndë gjëni mirë pra, këmi i në Paris, ta shënë në midisë Parisit, gjënë ditën për e shkupit, për bëha për në Paris, se nga për i në Paris, e në përshkojnë për të Parisit, bërën në Toronto këmi mëri, këmi mëri në më Toronto, kështë të dikua në Toronto, Toronto a nësë vërubinës e si parisherë, më ljarë, vërubinës për nëstafirë të afushën në të këntonë, Kemi shku larg. në largë. Në kemi shku tash më aroplen në në vërë. Kemi në rinë Sidney, në në nëndërën dhe në rejë, kemi në rinë aroplen. Në vërë bënë Evropa në pak, në bële me emancipimin në dërë në thërza, edhe ngujë za bële, kemi rinë Tel Aviv. Kemi rinë Tel Aviv. Kemi shku në largë. O ju të dhashur. O ju të respektuar mirë. Allahu zhëllë në gjënaluë vë zhëllë në shaluë për këtë lej mashtrinë i fletën Kuran i Kerim fletën Kuran i Kerim, vërim të cilën më spakti njeri u i sobit për e dëshiren vërim me pas përshkak se a i vërim e emancipimi e ka gazatën e ligba përshkak se a i vërim e emancipimi e ka gazatën amor përshkak për për se njeri u i sobit për emancipimin e thanës e ka bërëm gazatën shtarën dhe bëndë, e në gazatën ekspresësërën, e në gazatën lastigarë, e ka gazatën Leonardo da Vinci. Së a i din me vizatu mirë për shami, a i din me vizatu mirë për pantone, din me vizatu për funë dhe për kostim, a e më ansipimi për në stonë, së vjeri u i jonë tash ka fëllu me e konsideru së amënën e vëshë mbatur mirë së për dëshirës, Allah u kryusit ta e thaj, mbrapa me të nije. Kjo është ma shtrem. Kjo është ma shtrem. E thashti kemi shku në në në bon, kemi shku në Berlin, kemi shku në Helsinki, nga kemi shku të ashtë Moslo, kemi shku ke në ndreth dhend të ashtë momentalisht, edhe atënë lazer të dasër, ju më së përët, edhe ne të dhendit këtu, njerë dhe të tonë që i patë ndëshie sa ma shtërë, Për në Gjermani me shkuta është të për të telefonojnë pëjazje, në përmet një kabines provizores njuar me një kant, të kantëve të ështërije, se rësijë, rësijës ka ona e lindore e Gjermaniës se në kanë fut me një ziret, në kanë fut me një salë sal, pa dritarë. A fje më të nejë, pa dritarë, kemi shkut në Evropë, na kemi mëri largë, drezdeni në Evropa. A shë vërtet që a në Evropë? Edhe Roma a në Evropë. Po a gjeku së oficiri italionit janë gjithë refugjat me tonë për slof një fëmës e dhe e fud në Arotlan apo e fud me një kontenjir mrejna në mënirëve dhe a të gjek se nga kemi doash më zdo kus në Italij më shku Sa ma shpejt me naqunë Italij kemi arru nëse kër kemi më rinjë kumanor të vlandhëve të katumar të vlandhëve të tonë kemi arru nëse këto janë njerëzit të fëllet faktikisë për mashtrim nuk dijë Ato drejt për drejti nuk din për mashtrin, asë nuk e mashtrojnë dhe dhe të vetën, asë qetërin, në kemi harru se rendi, statuti, islam bi laun ashkë, ta amun wahidi je këfi lill ismejnë, ështimi i njanit ban për didatë, këta nuk e poseden Evropa, këta nuk e poseden Amerikanët, këta nuk e poseden Kina. Kina nuk e posedojmë, këta nuk e posedojmë, australianet, këta posedojmë dhe të muslimanet, ushqimi i një personit banë për direth. Kjo dhe të sot, këpunë se të mija banë dhojnë e në për tijet, dhe vatë në një parkë këpunë, sot dush, kalojnë mirë. Kjo dhe të sot, kërë e janë, ashtë në disponim i vunë për tijet. Kjo dhe të sot, se gjali janë, ashtë e në për tijet të manë. Kjo dhe të sot, ara jene, ashtë Kja është sistemi islam të të të njënë sistem nuk e posebën që i rëtë. Ania e shëqatave islame nga Turqia, me nimi e 600 ton pasuri për vladhët e Kosovës, që kanë minë Shqipëni, ashtu legë ndurës që në javë, ka dimi dolar në ditë e për pagunë se spëlon me shprasë, nuk pëlon me zbrazate, nuk pëlon me zbrazate, A i njeri që është drejtori, ati përti që i lënë amijet me i mërenda, është gruë, e sta është që tërë full ship, a jo ka thonë kjo anijë zbanë me një, për kësë ovarë vërëna se është një fakti gjallë që i zbanë. Qëfar faktin a qenë ka, a ka thonë, shumë malë. Një një gjashqinë tërën shumë. Po të këshem një gjithë për Berlini me një tri këtija i laqa, a i ka pat me kalumë një jakë Këja është mashtrem, këja është mashtrem, këja është mashtrim i marë edhe ndihem atë kur qenë kanë shumë se pas zikunë së po, -po baj kanë me hi, se ka në qenë kanë shumë, nuk është fjala se ato në qenë kanë shumë edhe zë banë me hi, por është fjala prej ative qka ka nartë të ative zë banë me hi. Kushe ka qënë zë banë me hi, se pot kështë qenë ajë me një flamur me irë zinë fushën e ma vit, e ku që barë pjesë a qeter, kanë pas me hi ato pa problem A të kanë pas me i pa problem, se janë zëtnijët, janë të bajrakët që zëmbandë me së me i. Kja është mashtrim, fjalla mashtrim nuk e përfshin mashtrimen e njëzën pazar, dhe për e gëmari për gjashasin njën i qëtërit, po fjalla mashtrim përfshin shumë gjaun e në këtë dët, e një pokull të i popullet, është shumëhere i mashtruar, ajë me një asë mashtruot të të të të, kur ajë nuk është mirë i shkollum. Kur'an nuk Alkur'an, kur nuk është i spikatur mirë në dituri, a, sa më pasqolem, sa më pa, sa më i pa ditur, sa më i pa kuptuar, as më ma i mësuar. Sa më pa din, as më ma i mësuar. Sa më pa besim, as më ma i mësuar. Të ku ndër të ndindo sa ma fetarë ma mirë të bashkërojnë, këto e t'i ndo. A, a, a t'afënë një fjallë, a ma pa zhërur, pa mendje malësi, a ke dëshirë me më bashkëro mu e pravojë, inshëllë. A ma gjënë një një një një dhe atë madë bashkërofë, madë më dojë më dëjë, dhe atë se unë jam dëfimtare mi dhe atë në mirë, komopë, mu shme më bashkëro pravojë. A di për t'kallë zëjë, kejtë van t s'ka vakt, s'ka mundësi, shant s'ka, e pa mundëm. Në lau i dasho, Allahu gjelë në gjelaluhen kërani kërinë ka thamë, zemra për kakjo dhejt për të të të në poflasën janë di, zemra e besimtarve, zemra e njerëzme që njotin kryusin mirë, edhe njotin cilësit e api, injarën lamës e ndezhër, bukurë e të lagonë, ma shpinë e zate ka një pasqire, Këja jetë se dhëni me pa shqipt përkësi me një vend, është në gjuzin të të më ebën këra një kërinë sërë të mërë. Ndja një lamës të ndezur, ma shpinës lamës ka një pasqyr, e të la reflektanë dritën edhe një harë. Muslimoni, besimtari mirë, është një dritë ndezun, nga ndime e qetrit, nga përkraja e qetrit, është edhe një dritë, në bidhë dritë. Kur vlau i dhe, krah كي تسيرين مرسير تسيرين اثيكتين اي نيريو تتيني ممومنتين ادور دين مرجا باره ومغمون ادن كمشكاتين فيها المسباح المسباح في زجاجة الزجاجة تكأنها كوكب أرم ابوكو مرسير انجان نيه لبنى ارسير انجان نيه لبنى ارسير Inja e pople jo një një një një një arsirë në ditat e fundit Se lajmë i juaj o vlazër të vlazëruar mirë këtë dita Te jemi mire dhe drejtë për drejti te informuar Se lajmë i juaj ku jemi të jetu ju Tash më ashtë përnda në ruzullin toksor Edha ashtë shënu në qëllën shtatë nërësit e juaj A janë shënu në qëllën shtatë ju ruen atë nësër Me kështë nëse ju dëni me i ruikë ato Nëse ju nuk banim, nëse ju nuk u Nëse ju mësë mirësit, si e kini bërë fëllin i fjallë Nëse ju atë e shqët, nëse e kini bërë shumë Ta dini si kini mehru më një harë Se në ju nuk e kini bërë atë shumë Ju atë e kini bërë pak Hala edhe më shumë ka vënd me punu Me bërë mirë Me këtë popër sësa ju kini bërë Kërë është vetëm një fillim Kërë është leta e pare të letërës Kërë është aja në aveteb, kërë është elitën e abëgjëdilje, dhe të me elitën e keni përshku me dhurë të juve, edhe 27 shkrenja ka në metë paprek, edhe 27 shkrenja ka në metë paprek, shkrenja në më më rëndësie cila ka në metë paprek, a shkrenja e pest, ajo që ja e ka e më një në gjinë në gjurën arabe, fjalla e kësa i shkrenja ka në metë paprek, dhe nësa ju këtë fjallë nuk e trak një mutë këni bërë ju asë nuk meritoni ndihme na Allah dhe le zhele luhu dhe le shanu nuk e meritoni përshkak se Allah, Rasullahi ka thonë hadith ma tara ka kaunë një il lë gjihada illa dhullu fjallin, e thonë populli i cili lënë fjallën e cila me gjimë fjallën aj popull në poshtët aj popull në poshtët kush e në poshtë ata? e në poshtë ajë dhadnatën e pasta e në poshtë të në qërë e në poshtë ajë dhadnatën e ta saja në postin qërët ata. Në postit. Ta thonë kur alikërin, falatë avurrënë në këmë u lë hajatë të dunja. O njërë, nësë ju mashtronë, qenja e juaj në këtë gëtë. Nësë ju mashtronë që e dunja më elementët e veta. Falatë avurrënë në këmë u lë hajatë të dunja. Dhe në ma indëkum jenë fëdë, në dëgjohë mirë edhe në në në vizoh i dasur, i respektuar. Në në në vizoh mirë, që Këtë ka thonë Allahum Kuran i Kerim. Qëka kemi ndurë të juhaja, shkrije për një moment, këtë ka thonë. Ma indekëm jenë fëtdu, qëka kemi ju ndurë hëmë për një moment. Allahum Kuran i Kerim ka thonë. O ju mësafirë të nderua, o ju njërës që kemi arë nga ona të jetër e vendit të tërë. Këtë fjali njënjë e 500 jeti ka që i zotë i zbritin Kuran i Kerim. Qka keni ju ndurët e ju aja, humë për një moment. Kësa ndilën sëjtë nuk jetë për në athojnë vladhve se erën er, shkau në derë edhe në fa, pas minuta i keni ko me do. Pas minuta i keni ko me do. Toma, pas minuta me do, me do. Jo, sa shkri, edhe dhëtë një marë për me do. Ta shkrimet më dan, po edhe më pagujt më dan. Hala sakri, edhe baba më çënë vran, edhe dora më çënë masakruar, edhe motra më çënë dhunuar, edhe çika më çënë penguar, edhe populli i çlakshati më çën i vum, i vum brojtje, njeriu, brojtje, brojtje me shpirt. Këj këto zbashku Edhe jeni për e nëve e lërë shtëtine në atë petë minuta kohë, që s'ka kohaj me e të një kohëtën me i shushpia, a sa shkjo e mërtët se Allahun Kurani Kerim që një mjetë ka shindet ka thonë, që ka keni mduhur të juaj a mundet me rëshitë për një moment, kështë o fa Allahun Kurani Kerim, u edhe enda Allah i bakën, ajo që ka keni që Allahut ajo ka me, gjemë të juaj edhe gratëve, motratëve, vijatë, që ju kanë vra, Allahus ja keni qu, atë e keni me gjithë në esër shumë ma të mbrojtër sa atë që e keni ndurë të juaja. Ajo ka me urujt juve, ajo ka me, me, me la urujt neve, po na në këtë fush, kemi dhënë pak, na kemi dhënë pak, se kjo i se fjala me gjim, a fjala me lam, ajo cila prej gjimit vjenë pas ta e ka e në liri, me nësullën në fëllim, ajo dënë edhe ma të për investim se kaqë, ajo E ajo dhe në investime dhe në mata përse kashë. O ju të dafur, o ju besimta, o ju njërë të shahadetit, o njërë, o në lazer, Allahun kur anë i kërim flatë shkort, po aji flatë qartë, aji flatë shkortë dhe flatë qartë, a e ka së njëvu që është të në pjanë e zullon në këtë botë, e ka së njëvu në shumë ajetën kur anë i kërimë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith sa: "Az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah." Ron ju zulume se nizo lum shum zulume ditë të kiamet. Shum zulume ditën e gjykimit tash. Një zulm i këtuit as shumë zulume ditën e gjykimit. Këq xanat kemi thonë na kputën kur të hollohet, vetëm zulm i kputet kur trashet. Çera kputën kur bën hol, zulmi kur trashet kputet. Edhe kemi thënë në kaluarën tonë ta thallë mrafa se zullumi ishka u të kamu këput një dit. A dita e këput qësë ati janë shumë afër, dita e këput qësë ati janë shumë afër, dërit këput të zullumi ati kanë metë disa momente, kanë metë disa dit, jo për që tërsen, jo pëse në të bombardon atje, jo pëse alohansa banë dopsinë atje, po vetëm pëse Allah u ka vendosë, pi kur eksistën kjo bësë, se zëllumi këputët kur trashët edhe ajë do të këputët e shka kejme këtë fjalë me thonë tash asë gjë vetëm një sent atë ditë që të kë këputët zëllumi mos mashtroemi na se në ala atë ditë do të mashtroemi atë ditë që do të këputët zëllumi disa djemë tëllë do të anërejnë kokën në alë fortë e do të thëjnë ato ne e këputën zëllumin kështu do të thëjnë do e dojët ataj nuk do t'ju ba atë qërja, kur që ishe dhe hamarja, sa ato e kanë putë zëllumin. Pra në dëgjoj dasho. Këto gjemë do t'jen ato që sot mundohën me kë putë zëllumin, por viskine kanë nguj. Mundohën me kë putë zëllumin, por pinë raki ato. Apo eventualisht pinë vërta dhe pinë shlimovit mundon me këput zëllumin ta shtë unë person tia i dashën se ti ke shumë dalim për ati shka di shka të sedim shka dhe me thonë me pi raki a i sedim ti ke shumë dalim se ti sjejaj ti e qeter ti e eduku një ritmën kuponën e gjamiës thonë kdo aja është edhe një zëllum bë zëllumin qeter kur domë ti më raki me këput zëllumin ti ke vua dhe një zëllum bë zëllum ti ke botë bë zëllume Pra ti jetë e trash edhe më pra te e për atë. E a i kur të këputët pra dhe të këputët edhe për ti e, Allahu që në gjelarë nuk dënë kështu. A i dënë që i zullumit këputët, po a i ka dëshirë që ti tënin, a ti të zullumit të prajsh me dorë të pasër, të prajsh me dorë të pasër, sa Allahu ti e vetër të pasër, dhe nuk dënë të ndytë. Nuk dënë Allahu nëndytë. تنبيت الاسبايته الاسبيكوي نكنون اي دون تصفه تنبر نيريو تصف ان الله طيب لا يقبل الا طيبه اظنكم من الله بساح امير بساح امير لو پران پرداشت ميراس از جا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله اذا تبندوار اتا چپندون اده يدون تصف تصفتن اده تصفت يدون الله جل جلاله وجل شانه Pra pia e alkoholit, pia e rakijës, pia e familjes e, e alkoholit në gojën e njërë dhe tonë, vetëm një në rrëtë tona e pengon trenin. Vetëm një, një në rrëtë tona e pengon trenin. E sidë mësë kërë e pinë ajë që e vëzit lokomotivës. Sidë mësë kërë është atë një ajë që i lokomotivën e vëzit. E pas taj për vagona të nga dhe shkakallë nga dhe nuk diskutojnë pare. Se aj i pari ashë që me kejnë vagona dhe të më fudë nga më në kuqe. Kjo do të ndonë, kjo të ndonë më popëli, kjo të ndonë, kjo të ndonë më popëli. Ma të shati ka ube një zina, illa fi, illa të shati rëmul katël. Gjash mui para se të siruan lufta me popëlin tonë në ton, ketë kërsi gjami e lajmruam. Por nuk e lajmruam rastisht. Nuk samme ata epsh edhe apetit nga mbrënfit e tonër Nga nuk e fama ta për ta mashtru vekri dhe qëtërit Për është hadisë fjali e eh, Muhammed Mustafa s.a.s. Ata e famsus e njërzijës Fa ma tësha fi qaumin i zina Illa tësha fihimu lë katil Fa së ta zgjeroja një popull në mesin e vek Lavirimin, zinan, amoralitetin Ati populli i dherë dhe të gjaku Nimi e pashin vetë ma parë ati popull e derë dë gjaku e derë dë gjaku kush do tjeta i popull që mi doje tjetë ndot në nësa Arabve ju ndon ju ndon dhe Arabve në vitin 1967 në vitin 1967 me gjasht qershor me gjasht qershor mërshun trupat e Israelit në gjip u shtria e gjitit ishte asisoja adik që komandon të atyve sanë të motivuar nga nga impresioni i motiveve palidje të njeri të dreqit të ndërtuar në njeri në mranda fa do him të him Tel Aviv në se a gjë ka qikat mira ushtria e gjiptit fa do him të him Tel Aviv a gjëve ka qikat mira edhe ka raki me pi shtu sa në shtartë muslimant e gjiptit maz disa orve ajo gruja Ajo druja që kisht e e nëjnë golda mehir, ajo në e mërëj, edhe ajo që kisht një si, ajo mëshë e dajoni, asajkoj, në e mëruan se në, për 24 orë, do të him kajro mërënda. Jo ushtar të Egjiptin, Tel Aviv, po në do të him kajro. Ta shtë i 3 milion, dhe përtojnë 20 milion mërënda. Edhe a rrinë ato, a rrinë, e pëse, që mundë, që që që mundë, a, Egyptaset e gjiptatët e rasuan një komandant me një grupë ushtarë të jahudime në Sinaj në momentën e rasimit ushtarët i san ati komandantit me kemi të vratin në gjerë ata vërosmi me asho vëzal më sta prekin muslimanes se përna i ndotin të vratin a i të vrati ashtu ashtu i ndotur a i ashtu ashtu se ata e ka prek dora një rjut ati s'ka fjallë të laut më mrenda fa jo sa s'ka me vëros të vratin Do të vresnë me të vratë të ngritur për pjetë. Do të vresnë me të vratë të ngritur, me një liber jotë shëjtë, me një liber falsë, me një liber falsifikati. E falsifikati për dika në është bojë shëjtë, ta në po vresnë me të. Musimane shkojshë në Tel Aviv se ka qikatë njëra edhe ka ra qime pi. A të vërë një leksion për jahudinët. Vërë një leksion shumë të manë se një grupë e më e vëgële jahudive rathuan ushtrien e tre të e gjipti për 13.000 ushtarën. Ndojë. Mëzë dhe katër prilë të viti 1984 i mërami jahudit dhe lë prej sinojët. 7.9 vëzë gjakë kjo në gjakë. 7.9 vëzë gjakë kjo në gjakë e vendi okupua. O të dashër në viti 1973 në Ramazanë. Po në atë vend, po në atë rash A shvillu luftan Mes di ushtrive Po të njëjtë edhe ushtri Një komandant të Egyptit Lipi prej Gjermaniës të stërna Shka e shkri në zalin me huj Që e stërvitin zalin Edhe Gjermanat se ditë nëse po i lip Po shkurti, a i me to e hunjë I bregu në kanolit suezit E boni qull edhe kanori ushtri e Egyptit Kishë i jahudit në gjumë ishën atë dit Mirë po kalun me Allahu Akbar Kalun me Bismillahirrahmanirrahim Ramazan Ajo është nja ishte të një luat dite e gjiptit. Sanë, në kemi morë një lefion për i kaluarës. Këto ishin 7 vite për para, ajo në ezeza që ndodhi. Sanë, ta shmo s'jemi ato. Ta shqemi pa ja kejtë shkuat gje. A shparat qëtërën pu s'jemi. Ta shqemi e emin e Allah pa etim të para. A dite e gjiptaset i humbën 11.000 vëtë se ishin në sulëm. Se ishin në sulëm. Atoj që ishin mbrojtë që u dashke me humbë për pak, i se t'i e mbrojtje. Ato, ta s'fisht ka n'hubë mbrojtje. Në emnë në kuj, në emnë në Allahot, po ajo ushtri modernu ishte ma shtatë viteve, po ato persona ishin, si shimë plakë komandontat, si shimë dalë në përnzi ato. E natë ashti përndëgjojmë, përfak përndëgjojmë, se gjalli jonë përdojmë në boj një pun, a ma popenaj. E mirë, ju që i keni qenë në ushtri, natë ushtri e në harshme pra, ato që është në uniforme dhe më pijet që e bëjshin është rjenë, ato kërë pëjshin, s'ka thëjshin, pëso pëjshin, ato thëjshin nga mi harru dërtët, mi harru galët, po pimi të harrojmë pak, të është në pra nga kërë të pimi, pëso pimi, të harrojmë, të harrojmë vëpëra, po të harrojmë punët, të harrojmë dëpirem për të ka jemi, e për virë nga me harru, duhet a më tek, të më të O, ju materiqë, juve ju thomë në quna Ju materiqë ka i një në gjami O, ju quna Ndë është ta ju ben rastën Dhe juve me u taku me kësi kategorijet njerëzve Ashë mirë që i me kësi kategorijet njerëzve Kërë takonit bësebëni se Koha është e përmirësimit, shpejt ju, ka element, ju kanë mashtru elementet e kësa i bote Duhë të jenit pasër Për të akri punën e pasër në pasër ti زامرت برك دريتا لان تثوي تشجيش ميعومنا برك برك ارسنا الله جل جلاله القرآن الكريم قاف ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقي موج من فوقي فهد دف زامرت رسورايا si një det i të li e kaplojnë valet, me nëtate vjeshtës mbi të lënë det ka mjegull, mjegull mbi mjegull, val mbi val, e ke vështirë në argumentet e sinqerta, me dëpërtutër të ajo mende, e ke vështirë me dëpërtutër të ajo zajmër, e ke vështirë, val mbi val, arësir mbi arësir, mjegull mbi mjegull, e me kja e ta në të në të nuk, o i dashur, ti takon njëri që i sëhej, ti nuk banë këtë nëndë për shëmë në rakim e pi, nuk është rëgënë. Betit të arët jetoj unë, e kejë vështirë me diskutu. Me i fauna së i qikës, me i qikë po këto pantole kështë ngushta. Sjen tona, sjen këto tona, farmer ka fashë e jenja, se fjala farmer kërën nga gjua angleze, prej Amerike, biljetër e pre Britanie, prej Amerike, farmer këtë me fanë aji njeri, shkarun hajvan, e këto janë pantole kërë janë do sefë të halëk, kërë janë do sefë me një hajvan të me ishi, të të të vlatë me të të të hëkorës me të me i hekë me i varë e me i dhesh ato panxat të filet përkohës për, për lepe me ta me u qiti shimë edhe medal, me i varë të dorarit e me ombozhet një medal që me të të të të të qërës farmer, qëka farmer njëri shkaru lë qëka ka poj njëri shkaru lë ka poj njëri shkaru lë përkohat farmer U në qikë, për e këmë i të pantele, për t'ja, a, a, a, a hi nërë, una zotë, unë nëra? Unë e kërë s'kam hi nërë në mërë temë. A të në jëllë, shkë unë e po, e po të umblin e apiti, të umblin mirë, lopë e kështë. Të umblin mirë, kështë edhe maj mirë, gjatë edhe maj mirë, dhe që lopë, të lopë a? Po këmë e hi të lopë me atët lopë, una zotë me pra e ka të të lopë në këshin e kështës. 4 kg shampon pastaj, pas taj duhet edhe atas ditis e puna mirë duhet 4 qika më arqera me një mu. <të> mu me një mu me bëhë ja, si bëhëta për farme për së mojke i ka shmëgësht a din me u e a për që për t'ajap me u e për e pak u për t'ajap me rasin në emision me dal në televizor me në aspego pëse t'i harë qa shmëgësht televizor, emision, dhe për gas sa për kushtoj një, një ore gjings Më la fiksuat çajm gojë të fik. Çka bën ti atë ton ton me çikë bë kokë me sa punë i vesh, ato sa të veshën pas afat. Çka dëvon ato? Apo do si të thë kemi na tregu neve për skati atë kraçullak, e veçan zgjithnis flut, shtëpinë flut, përbarkunë flut, ama me nabin jamë vol, me, me nabin ja për shemb me ka huoneta ashtë mendru temën, e me nabin da avdison zotë, a se avdison, bë me mun hall, ngumrin e çaj me von la ilahe illallah. Në argumente, ju këtura, apuk e qështë angrojmë të e më në qëpa? A i në qëtërën johë pe bojnë prau. A i në qëtërën johë me në një amiesë, unë johë, kapë për në në besimit, të këshirim shka kam rënda për existimin e zotit, e tonë e unë të qëj të e tërit për një e dhili që mësë më biktu së a bërë për hapër e e që. Dhili për nëmë që të kujtu së shkë të gjumë a e në falë A i do t'i dilë ka më dhona në televizor Kësa hekës zbëshu A ma bimëna, me nabimë A dimëti më i qikë Se ti në atrasë me të vërra Ti jeni nëmë A dimëti se faktikishti Zbimë shka me thonë fare A unë po t'apaguj me në mërtër Po t'apaguj me në mërtërë Po t'apaguj me 4 orë që të dhoshë Dëllë zuna Pse hekës ti ashtu O të shka përde me thonë Ska përgjigje Ska mundësi Se ska s'ka mundësi me të dindë o gjallë ti e për t'i javë me o t'i në njësion mështë trajë që i kësë televizor me në ka dhuj qaj vëthin dhe shka për dhujt që në vëni vasje kej këto me në ka dhuj shka ashaj e juve me ju halakat dovet ju në az dovet ketë këto i në qërën dhujt dhud? në 26 mai 1970 një në A uspomena mësë haroni e në qertë nuk këmi dalim mësë e unë i mashtru se për mashtimit e këmi më abetit mësë e unë i mashtru ta se këtë një në A mu e kam bo operatie kam hek ta se kam shqiponu, në shqiponi me dikraja në aktor mësë mëndo se s'ki boj a pas s'ke boj a dhjë, skibon, kur një san e ish a ti pëse s'ke boj a kur një san me boruna zë kejve shqiptarëve me jukëti i kanari një dit o? nga ka qësi kanore s'ka përdojnë i bon. përvebo s'po nga pëlqen ki me di krena se sheshejlit njajti nflamore ka me di krena që s'po e dojnë njajt nga përdojnë vësht një kryje me alon një përdojnë kanore edhe kur të që vëndrit me një kryje e kanë do një të në ti me di krena dhëmë kumë vëtër ati të kralë pra, mëse më ashtrahun jam të fëllë për mashtrimi mashtrimi o një deliz e për ili, erë në veri, kap në illi kap, e këtë ili këtë, këtë rritë jam alë qëtë këtërë i se për muë. Dë shkojën në veri në illi, shkojëm me të mëtëm, dhe në vendë cëndronë ka, apo? Po pranë i ka ndryshime. E në kjo qëtë shkojëm me pranëm ndryshime, e pa ka na, a në shpurrim me ndryshua, apo? Ne jemi bërë si një nuse e cila ka arë të pas ku nota cika, jo, pas ku nota grad vlasnive t'buri, njo një sapane, e vesh që shket a e qetë, a e qetëra mazreke, janë një lunet blogë, njo një linlet modhe, njo një la vesh sëpallëke, njo një a kësham lëkim. Kësë në pa? Nëj me po një njëse, kush ku ka qetë nene ka një lunet përnajdonë, kush po mri nene përna vesh që shka i qetë, e mirë, në të lejdit në, në të lejdate kemi lajmru, që na dhe dveshme në që shkimi që. Nga dhe d Dheri sot, dheri shti, dheri shti, dheri këtë sa atë të gjimë dhejtë e gjysëm i kësa i dita halase kemi vendosë këtë Se halase A di kësa se kemi vendosë bashëm Se kemi vendosë halase modelet e të hujve halase janë sos Halase janë sos A kanë mu sosë, atë të të të pravë Nekë një së të duja dhe të sosët Por gjithë janë jo Se atë modelajit kanë magaze Masit sosën modelet i kanë një një modelet E të të të të të të të të të edhe në aparat të stazat hezë dhe ishin tijë e, e dhe thaj dhe ta shkëpotën mi disë të hezë të këne këpotën mi disë asë të para, të masë, të para, të masë që ti në mrena në dhoma gjë hekë e ketë, nëse ketë qëtërën gjëjë, o më dhe e në mratëmijat qëtëra më dhe e në komunizmi qëtëra më dhe e në socializmi qëtëra më dhe e në demokracioni qëtëra më dhe e në arovanca qëtëra më dhe Kur sosën këto? Kur sosën këto? Kur tonës pëjvenleni? Kur tonës pëjvenleni? Kur originali tonë pëjvenleni? E qësha shë originali jonë, pro? Originali jonë ashë mësuefi jonë klasë, e mësonë fëmion me zhel edhe me zhemër, edhe limonatë. Aj që ashe pror ushtarak, e urdhënon edhe limonatë ushtarine dhe edhe urmon, edhe limon, edhe ndihmon, edhe në vijen, e zhen, e cila në fund e kohen në vijet e barë, a i hasë për para. A i hasë për para. Pse hasë a i për para? Pse a i gjallin e hujë e konsideren ma shtrejnë se dë vetin. Të e ju një që suasë, gjallin e hujë e konsideren ma shtrejnë se dë vetin. Edhe ata e donë shumë ma shumë se gjallin e vetë. A i pregatnita ti në frënd një vend më u falë, Ai përgatit datin tron një vend me më çeha dhe me me i përgatit një vend me pastru nuk mundet me duruaj që ai ushtari aty në çofti pastreve i lam a i i dale, gjumi, shtari, me gjeth ai kur ti dalë gjumi ushtari më një herë fit i, i parafjal as mir me gjeth as mir ramah as good morning as good morgen as sabah el sabah hayrolsun as akşam hayrolsun kur jose fit hiç assalamualaikum paisa ushtari diha Më s'ke nevoj më u pasru. Me nëgjes, me nëgjes herët, për asabaj, më s'ke nevoj më u pasru. Kete pyth, a ban me pyth, të ashtë në vladhë nishtë basur, a pythë në gjemë të tonë shtësot? Pra, me thujen, hala. Me thujen, hala. Hala, me thujen. Po, fa nuk qenë ka volë ti vetëm me fënë, shqipë. Nuk qenë ka volë me u komanduti, shqipë. Nuk qenë ka volë me qenë ti urnëm, shqipë. Po që në ka bëllë elementet tuat a i kjerë në rësht ajo. A që bëllë të bëllë? Ama edhe tash një një njërje të re. Po e spjegoj se në shqips mërë një rësht. A shë e vartit. Ama unë për spjegoj më argumente. Në haqë i në si vend. Në haqë i në si vend. Kushka që në haqë e din vendin më zdelife kua? Edhe shka bo atë muzdelife Ashtë një vend në haqë për ato që se din Në ledhe në gërët me rrejt dreqin Me rrejt shejtonin, katërat e në në gërët Vend e kaim në muzdelife Hadjit që ishin si vetu në skamqen O dhe heqës po kamqen prezen Ato ishin një katërat e divet Pre janës tonë këto Ishte problemin muzdelife Se hadjit e tonë nuk u lërbëshin për asfaltit A autobusat me një Me një autobusa, me një E sujti, sa autob Ato këmë qaq aftobusa sa që di milion e gjimës njerës për dhe orë i qesën qëtërë venë. Që ka qaftobusa? Në kujti sa e në kolë ato? Ama i di hajit. Di milion e gjimës hajit për dhe orë i gjimës për një venit i qesën qëtërë venë. E sa so, aftobusa të shqinë? Kërëskoj të shpija bërë e saf. So. Më të banë situës, saf so, ka arrëm që këmë të fond të ali. O hajit, lërgone pak të asfaltët A gjelër, pak për asfaltë të bikashoj, bani ga i ratë, largohënë. Më avurë, së fështë për largohënë. E i ferë ato gjallarë të ri që ishë një tërë, a gjë që mësojnë dohë, ashtë e një kërë, pak më largë. Njërë të ashtë dëgjëmë, qëko këdane për masë shpinë, edhe që atyë ha gjësë që së pëllivit hëqë për asfaltët, këdane shkojë masë shpinë, edhe thëjë A dhja së di tamo, o në edhma! A sa shkja për me diskutua? A sa shkja për me kajta? A sa shkja për me vajtua? Kja ashtë për me vajtu? Po, a gjënë më zbelizët i si konkurti, se me beshti parasin dhe ku ke ajo, kër dëllë më shkja si për jashtë, a në të thëmë ti e gaditu, Të si në isha ndurë të postë me të njit, me të tonë mërë, me mërë, në isha. Se kështu e të njëna. E tash mësaferët prave nja, ma thijemi këtojnë dhe një prave. Gjim të tonë e di, njës të tonë e dingëto. Në haqë të latë, pra, po, jo tash, me haqë të pakë. Pa që a të ndja, përvendë të e minë zaglavit. Në këta rapë, një në mërë, fa shkakemi, fa ote, a djena, a djena, fa shkakemi, fa, di, fa shkakemi fa, Thu i bre sa kjo ka ditja Tha Arapi 90 real Sa kalzehu 90 real në metrë Tha shazhi 90 real në metrë po, Tha thui në mëzhe U në mëzhe E pësë bre shtu Tha kur du shqip ki A Arapi se di shqipan A ti du të bërshkinesht Se shqipan se di Kje është një plurën I filet të lën Në kërësit gjamiës U të lejë tje qësë do të në gjithja e mnin U të lejë tje A më të tonë kurse gjamiët e më në tonë e ka Kje ka e mnin ploni i mashtrinit Kje ka e mnin ploni i traktis Kje ka e mnin ploni i indikilit Kje ka e mnin ploni i sëndilit Kje ka e mnin ploni i mbësëndilit Kje ka e mnin ploni rëblijës Kje ka e mnin plon rëblijës Kje ta cungën trunin në shle mendoti drejt Kje plone ka e mnin gjëps I zëllomit Ki plurën e ka em në njëtës, këta këtë këtë këtë këtë këtë, ki plurën e ka em në plurën i cungit, plurën i cungimit, këti ki ka em në shumë ki plurën. Pra ta, një djetar e gjiptas, Rahmetullaj Alej Kavdik, a i tha, mësë vitit 56, mësë ubo vitit 56, edhe e gjipt u liru prej, prej Britaniës, prej sundimit Britaniës madhe, ardhen, ka ardhen aferit ka ardhë në aferi, e nëzë. Njëj, amë arabisht. Për atër tha një djetar e djetar një të një vjalli, inshalla më kuptonim e një hara, unë kam bingës i unë kuptonim e një hara, unë të, të eskidoja ishtë, pesama ishtë ka tha paskegimishtë, pa komendë. A i tha, ne edhe arabëve në gjiptë, nuk në kamorë molë, me Mesh, shku një diktator që i folë anglesht, e me arë një diktator që i folë arabisht, e ju me rabiund neve si ishte, jemi mirë. Se tha, ai, ne nuk e dalëm diktatorin për diktatorin për të gjua. Ta faktikisht diktatorin tonë nuk, nuk, nuk e dojmë nështësa i joni, pa ajt diktatorin e diktator edhe i joni edhe i hujë një. Pra ta, shku në në nëzët, pa arden ato që ku venu në abis për e boj një atë dhëpër. Pra, së të kemi mundësiju asë një are me në abonë edhe asë njërë, që nështë diktatorit tonë të apranojmë ja diktaturën, pëtaj është ijoni. Asë një arke dhe të përndohë veç. Nështë diktatorave dhe të janë pranojmë diktaturën, edhe me i pasë binak. Edhe binak o tonë dhe të, ton të janë pranojmë diktaturën. Të është t'i ka me arë një ditë frikë shumë, shumë, shumë shpejtë. Se unë sërgohë, si qërë të gjallarë, jo i veçanë, i ka më rakë gjëmatin ten me informu më harët pak. T Pastë po vrinë dita makendej, që populli jon do të palafaçojë me diktatorët e vet. Me diktatorët e vet. Ai diktator i anglisë do të shkojë, sa i lutlak do shkojë, sa i ka shku mu. Do shkojë. Ai do shkojë se s'ka mundësi më ne. Shigjoni mirë. Unë ja kam prebur i Mongs Penin, as larg mendes që ajo më nejt më e varrur. Se unë pamin ja kam pre asaj. Ja kam pre Penin i Mongs. As larg mendes që ajo të rri në varrën prap edhe ashtë shumë lagmenë si ajo për një kërë kur t'i shlumë tajt qërë e inshalla për i më nga jonë kërë për t'i shlumë opejt për i neve më varët për i neve prapë më varët me prapë dëtë thujmë thujne, mëzhe, prapë dëtë thujmë në se na shpejt harojmë për ne dhe muslimanet më ka arru mu e shumë i noti për ai e tha të varteten me një më njërë ishte jahudi e pyte në shkam vendon për muslimanet a Ishte aje fjallit, aje tha, aje tha, muslimanet janë njërës njërë, po kanë një kusurë të mamë. Kure pytë në ata se shka kanë ato tha, ta, shp, e, tha pak, pak kuptojnë, shpejtë harojnë. Kështu tha për muslimanet, tha pak kuptojnë, shpejtë harojnë. Ndokët se tash momentalisht nuk të ujemi, pak po kuptojnë, së shpejtë harojnë. Sa parojnë, se kur dalë një si pijaminë. Këpër dalë një pizat, një mëna vetë, një për jatë, shka, këpër të ima, vala, hoxha, sot ka bollë lopë. Do me thonë, hoxha, një orë ka bollë lopë, po. Hoxha ka bollë lopë, se da po. Po, në allopë i të bimë i të bërë, to. Qash? Po, këpëtojë. E po, mirë, shka fa, kështu, shka fa. Po, një sa atë mara ishë panolë. Shka fejke? Une, që a gjëte kundra, të pat Çetë po tīdre po haqis kokë tīdre po sa ato po merr para le arkuta mardhash. Po tīdre i tretë, vallë që me gozda ikiste. Se disu me ikiste kët me gozda. Çka u morras? Çka u bó? Çka u bó? Çka u bó? Paf kuptojn, shpejt harrojn. Kë aş me vërtetën ti zinë gati ve jonë. Un mendoj se nëse kuptojmë pse mos i marras pak kuptojn un kam prejudice ndaj dietar i Islam për gjithje e matën me kanarë të altonit, djetarë e ka omi Muhammed i Idris, galopin e ka shakë i Kalind, Bagdad, Kavdek dhe Kajro. Kalind në vitin 150, Kavdek 250, të hëgjretit me kalendarin e Hovës. A i ka thonë, një ditë pëj ditë dhe, hozës të më shkoj dhe jo ankoj dhe se mësimin sënëmaj menë. Ta jo ankoj dhe hozës të sënëmaj bësimin menë. Sve daj për mënjë të shpija mësimin që për mëja përhoja, samë taj dhe jam këto. Ta shakautu ila waki'i suha hifzi, ta arshedemi ila tërti l'maqëti tabira. Mësimin nëse se mëmen të dhishë që gjënojët kanë bulu. Ashë faktori që mësimin se mëmen të kanë bulu gjënojët. Ashë një atë shkora që ka problemë mësimin për mënjët, Ai, as ka probleme. Ai benzina ti si mundes me më thon ta stimuaj, po te shkolla ka 8 veçor, 9 veçor që ala s kanë gjinat. Ju keni thon se filles kanë gjinat, apo ti di si? Po, të shpjegojmë si ti ti di gjongës me kalem se merdhas gjinën. Si a janë gjinat? A janë gjinat tim thosim në mira me radhë grupe fëmijë që me vojun bankat. Me mira me grura e. Kur të shpjegoj ai ti si ta piskojsh atë gjintana tim vën, ti je gjinë, sa fort je e këto gjinë, ti më sman morr dashmimin. Se bënti fa pra fa arshadani ila tërk ilma asih fa odir le gjuna fa inna l'ilm e nurin dituria që jipët në gjamië dhe ndonë këdha qënë e këto fa është drit fa fa nurullahi la juhda li asih Allahu dritën e dhatë gjunaqarëve s'ja u fal ti banë gjunaë së në mërë dhe është këtë dirë së në sotit dush me ikë pi gjunaë dhe me ditë të ekimi pasë qëllimin Me diç ka thamna, me di për kusë rëmna, me diç na shka bashëm me zhduke, shka bashëm me ngrit. Me, me diç uji i yon drandafil tani çfar uji ka? Allahu era ta tifrojnë tani do ti vele, me se tui çnëa që më uita. Po smë di amad us me, Ama me lëngjuno. Nuk shkon barabar edhe gjunoj, edhe dituria. Tha fa 'ilmu Allahin nur, fa innal 'ilma nur. Fa dituria është drit, Allahu dritë e vatra gjuna çare se ia vja. Në ditën e së ndomës pra, për gabimet që kemi bë. Duhet jemi shumë të interesuar që mos na ndodhin më të të zbarrohemi zemë, zemë në zemër, të lajmën në zemër mënda, etëhuna në masaqat që janë vërtetçi lakum, ose na kanë dhënëu çertë ta humbin. Njëra prej studiavë kanë ndoll. E kemi hum, në radhë kemi kontribuar shumë. Në radhë kemi kontribuar shumë. Se baba shqiptar, më çudit. Çi ç'spekop merda, ç'spekop të unë spekop të çertop. Baba cikën e ka marr 19 veçare, ti po i vjen gitara, ai apo li u ndan. Para publiku, para dënyos, baba shitare, po i vjen, çu një herë në Demonstrata bon, në Bonn, në zon, kush ka qenë në Bonn, Bad Godesberg, e vin shumë mirë. Nisërat qafë vijnë në çfarë kushte diqonçati Demonstrata nivore. Një, një ples e kishat mall, banja bon, me uani gjermanin, çikiz dal muselë rezume neve, u bën i kundër me ngjashi kahi. Gjëmoni, këtë gjatë faqët, që? Saqë plisin më një are krujën. Shkonë, Allah, nuk shkonë, sashë ati, nuk asë original. Ja më në Kosovarit plisin, Dalvakia është një pshatari rëmës, e i zashë këtë i pje këndil, për kër tja vëshë plisin, plisin më një are botën, dhe përnë me ratë, i ka një e bëndrit me ajo e plisin, e firanurë e drita këtja ati, i bë i me të shadhat, të sh Gjërëmorit një avu plisim Ashtë si të vërgjësojnë e satë mërësëdesit për para njëj Sikohi e fiqës ajo Sikohi, se sërësja Në që atu dhësit i banë të aman Në edhe islami na banë të aman Në edhe kulturat e ujas na banë të aman nëve Ato i kanë hi, ato farmerë kët asoj qikës në kellë në gje Aso i kanë hi, asoj Asoj për një majtë mojnë të aman Ato së nëzë, katër e të tasë herën mënenë e ama majtë mrabi duhet në tonel me lanë, se të i këshirë flotë në pacire, në tonel duhet me lanë, shpirtin majtë mrabi. Shumë pacire. Tërë duhet me gjithë englezin, ma vënd duhet me gjithë një harap, ma si t'i bajës diësull, duhet me gjithë një patronë, tërë me gjithë patronën duhet mu përstajat për mërë. Shka mos të ne vjenë matë, shka mos vjenë mrapa. E nëve nuk në vinë të gjona, Se kemi koridorin ton, në koridorin tanë e kej kolaj, se e kej një onsh, e kej një onsh, veç për ti e ka rezervu Allah u gjëllë dhe gjëllë luhu. Veç për ti e ka rezervu Zotë i gjëllë dhe gjëllë luhu. Enat e mlume janë shumë maddashra se që plume të. Gjela që jetë më vramje, mlohet për me hongër me në gjësë. Mlohet për me hongër me në gjësë. Rasullallë s.a.s. në tha, kur të rësot bani 4 vepra, 4 pun bani ta mdill një dhirë, kështu me thaj, mdill një dhirë mbramje, dëtira një një dëtira një dhira një dhira një dhira s'mit shtini mrena, kështu thaj, s'mit shtini mrena në mbramje, dhirët mdill një, ehenet mdill një, sa, ehenet mbloni, kejt ehenet mbloni, sa, dhe dhiritat fikni, kështu thaj. 4 dhe tira s'mit s'mit mrena, mdill një dhirë mbramje, mloni ehenet, edhe në fikni dh A i kështu fa për natën, kjo a jetë a natës e musliman, është jetë a natës e musliman. O i dashur, o vladhjen, nërzi që i ka mashtru vëta, janë ashtë falë në betën e arsirave të futun, e ke e vështirë me di se du me to, asë telefonu me to në ozbanë, asë banë, asë telefaxin me to në ozbanë që të më orë nga është, asë telekomunikacioni me to ozbanë. Astele gendarmini me Tomazdat, se skuptojme, alkahina rsimmo, kahimi nideti be dalga ne vale vale, ve gumbi me goj arsim be arsim, e cish me mor dash mo pin po drum, e cish me kuptu mo pin po drum, në po drum kosrin, kosrin po drum, në po drejë i burgosëvi aropi, edhe castravetë trën po drum, cumpira trën po drum, turshia trën po drum, bilmetë trën po drum mos muprish, kosrin po drum edhe i robruar i rrim podrum, i arësuar i mitur i rrim podrum, jo i mitur i beqari i vogl i vogl, po i mitur pra i mit mi pra rrim podrum, i hum mi rrim podrum, a i qika hum rrim podrum, edhe kosh rrim podrum a i qitutet, ati qika ka lufridan palt rrim podrum, edhe kosh rrim podrum a i qipur ka qenj jashtë të përumit ka boj po zullu, a i rrim podrum, a i që e ka tëpru, a i tutet pja të bëmi zullum që a te esë për uva që. A i tutët e dhe picullit ati ishka i ka bozullum. A i tutët e dhe picenit ati ishka i ka bozullum se e hadë. Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shëanu. Qishkallzum qishkjë spjegum një avë apo djavë ma parë këtu në këtë gjami. Se në mekëja dhe pe përfundojnë sëpë, në mekëja ishte a i njeriu, i cili Muhammed vërë i sëtu selam i kështë e bozullum të, të përbitë shëmene përnatë shëmë përndën përre. A i qikur përk Tha Allahum salit alejhi kelben min kilebik Tha ku i shies tem tha pët lutem një qen pituve mja lishu E ka hongër luanin shkretin ka një cof, ka një cof Po jo pëj qapës për i, i komë Ka një cof, ka një cof E ka lë hongër një luanin shkretin për zgjalli O Zotë, që ti ve si a i shlejav qen pitu Po shlejav të i të fordve Musë javë shleqa si bubisa që i veç lejne dhe si bojnë gjë Më siguroh të shisë za gol. Ti thon ja mush menë lojtarin se 40 metra i katrazua dje, as zhës ka po. Duhet me rron për mishin e shtëpisë në hongër pastaj. Sinoa po prit fort velishoja. Nevë po la duket se nam do të fort ja kelishu. Nevë asht po la dukur. Fra edhe mak fort inshallah. Lisha deri kur këto zot, deri ti tash është apo tamam. Mos e lë mesin ton se sutet ton lan kan go dakër. Nuk do të gjitë hanën këtu në dhjetor se në i kemi si të vogë, në pas shohëmi, o zëpë për fundë, si të tu kur të shohëmi, ka bërta ma në të ratë harë, lëllëni fatë,